והיא שפחה נחרפת לאיש, ו"עובדי לא נפדתא", או "חופשה לא ניתן לה"? ביקורת תהיה, לא יומתו, כי לא חופשה. והביא את אשמהו לאדוני אל פתח אוהל מועד, אל אשם, וכיפר על אבא כהן באל האשם לפני אדוני על חטאתו אשר חטא, ונסלח לו.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 וכי יגור איתך גר בארצכם, לא תונו אותו. כאזרח מכם יהיה לכם הגר, הגר איתכם. ואהבת לו כמוך, כי גרים הייתם בארץ מצרים, אני אדוני אלוהיכם. לא תעשו עוול במשפט, במידה, במשקל ובמסורה. מאזני צדק, אבני צדק, איפה צדק והין צדק, יהיה לכם, אני אדוני אלוהיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, ושמרתם את כל חוקותיי ואת כל משפטי, ועשיתם אותם, אני אדוני.